A vidámparkban. Harsány zene hallatszik. Az ember leül egy zsiráfra, amelynek közepe kétszemélyes ülőhely. Csöngetnek, és az ember zsiráfostól egyre gyorsabban körbe kezd forogni. A környező világ összemosódik. és az utast az a jó leső érzés fogja el, hogy ő forog, míg a többi ember egy helyben áll. Azon kívül, bár meglehetősen szédül, mégse hány. Miután ilyen jól kiállta a próbát, a körhinta megáll, a szédülés elmúlik. És minden marad a régiben. Szabályos futballkapu. Benne szabályos kapussal. Aki a látogatóknak a 11-es vonalról leadott lövéseit játszik könnyedségül védi. Jeléül annak, hogy végeredményben minden lövés védhető. De néha-néha. Ha arra téved egy válogatott csatár, mint egyszer jaka kettő az öcse esküvője után. Hirtelen csönd lesz a futballkapu körül. Hiszen köztudomású, hogy egy válogatott csatár védhetetlen tizenegyest is tud rúgni, másfelől viszont egy ilyen kivételes képességű kapus a védhetetlen lövést is védeni tudja. Ők tehát már nem emberi szinten fognak összecsapni, hanem odébb képességeink határán túl. És mi történik most? A lövés, mint annak idején jaka kettő, süvítő ballábasa is, mindig erős és jól irányzott. De az a valami, az a kis plusz, a végtelenség akarása mégiscsak hiányzik belőle. A kapus pedig ugyanolyan könnyedén, mint máskor, ezt a nagy lövést is vetődve kivédi. Utána alig észre vehető musoljjal, oda bicentenek egymásnak. Öt lövést lehet leadni. Festett nyuszik, bádog őzek, sugáron táncoló pingponglabdák jelképezik a célpontot. Akinek mind az öt lövése talál, legény a talpán. Akinek kettő-három, bölcs, hiszen tud győzni, de veszíteni is. Aki folyton mellélő, vérbeli humanista. A légynek se tudna véteni. Nincsenek mi közöttünk bűnösök. FN Bútor Ő volt tavaly tavasszal a szellemvasút 50.0. 000. látogatója. Hányatott nehéz életet élt. Apját szemelátára kivégezte egy fasiszta különítmény. Ő maga megsebesült egy bombázásnál, és aztán még be is börtönözték színártatlanul. Egy rekamiét csíkos butorvászonnal húzott be, márpedig az usa zászlaja is csíkos. A kínzások hatására beismerte, hogy ez nem véletlen. Összes megpróbáltatásait férfiasan viselte. Vélnéd, hogy amikor a szellemvasút bekanyarodik vele az alagútba, és huhogni kezdenek a kitömött bagyok, föllecsapódni a koporsú födelek, himbálózni az akasztott viaszbábuk, mindez fn ennek meg se kottyan, csak mosolyog rajta elnézően. De nem. És ha nem, akkor a bútorkárpitos nyilván azért szeret ide járni, hogy mint a többiek rémüldözzék, és végre valahára alaposan kisikoltozhassa magát. Csak hogy ez sem igaz. Ha őt magát megkérdezzük, kiderül, hogy se nem rémültözik, se nem mosolyog. Egyszerűen azért szokott fölülni a szellemvasútra, mert itt egy csomó régi dolog ötlik elő. És azokon ő elgondolkozik. Eszébe jutnak a vágyak, a remények. Az elmúlt szerelmek, az elmúlt ifjúság. És hogy miért is választotta a csíkos húzatot, mikor a virágmintás ugyanolyan szép.